Врешті, озвавшись до неї, я словом звернувся крилатим. Матінко, нащо тікаєш, коли простягну я обійми, щоб і в оселі Аїда, меніжно обнявшись руками, спільного жалю і сліз, відчули гірку насолоду? Може, то тільки твій привид послала мені персифона, славна. Щоб горі й печалі мені ще більше завдати. Так говорив я сказала у відповідь мати поважна. Леле, дитино моя, мій з усіх найнещасніший, сину, не персифонного блуду нас зевсова донька заводить, кожному смертному доля судилась така, хто б не вмер з них. Тілу боїх їх ні костей не тримається вже, ані м'язів. Полум'ям хижим усе пожирає, вогню нездоланна сила, Як тільки дихання ті білі кості покине, І, відлетівши, душа десь полине, немов сновидіння. Швидше ж тепер повертайся на світ, І усе, що я мовлю, запам'ятай, щоб пізніше дружині своїй розказати. Так ми розмову вели між собою, Тим часом навколо вже позбирались жінки, Персефона їх славна прислала, Всіх, що були там, дружини і дочки героїв померлих, Збились юрбою вони над розлитою чорною кров'ю, я ж міркувати почав, як би кожну із них розпитати. Зрештою визнав у серці, я раду таку за найкращу. Спіхав при боці огряднім свій вийнявши меч гостролезий, не дозволяв я ні одній напитися чорної крові. Отже, по черзі до мене підходити всі вони стали, і кожна свій рід називала, отак їх усіх розпитав я. Першою високородну тіро я між ними побачив. Паростю звала себе від ясного вона Салмонея, і за дружину-сину Еола Кретеєві стала. Та закохалась сама в Еніпея, у струмінь божистий, що від усіх на землі був потоків і рік красивіший. Тим-то до течій вона еніпеєвих часто ходила. Постать його земледержець, землі потрясатель прибравши, ліг біля неї у гирлі тієї ріки вирової, хвиля пурпурна, мов гори, висока, склепінням зігнувшись, їх обступила і Бога, і смертною жінкою вкрила. Сон їй навіявши, пояс дівочий на ній розв'язав він, а вдовольнивши із нею своє пожадання любовне, руку простяг їй, назвав на ім'я і так їй промовив. «Радуйся, жінко, з кохання цього!» Не мине, бо ще й року, Як ти прекрасних породиш дітей, Не буває безплідним ложе безсмертних. Ти ж доглядай тих діток і виховуй, Отже, вертайся додому, Мене ж ти не смій називати, Тільки про себе ти знай. Посейдон я землі-потрясатель. Мовивши так він у море, що хвилями грало по Ринову. Пелія, бувши вагітна, і Нелея вона породила. Слугами повними сили великому Зевсу обидва стали вони. Багатий отарами Пелій став жити в йолку просторім краю. Нелей же взяв піло з піщаний. Ще породила й кретею синів ця жінок-володарка славних Есона, Ферета і вершника Аміталона.